Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashr al-anbiya' wal mursalin, Sayyid Muhammad wa ala alihi washabih najmana min O babda demək istəyir ki, bəs hansı yıllarda namaz kılmaq olmaz, hansı rəziyyətdə? O, yəni, namaz düzgün deyil. O da məsələn, qarşı başqa dinin ibadətini yandırsa, ibadətik ahlanını yandırsa və ya oxşiyirsə, oh, nəhv olur. O məsələn, nə üçün səbəb ki, Güneş çıxan və batan vaxtı nəhv olur namaz kılmaq? Də üçün ki, Güneşə ibadət edənlər, o vaxt ibadət digətlər. Oxşamamak üçün. Həmsinin, burada bu xarədə bir o əgər qabağında od varsa, orada mənaz qılmaq olmaz. Təfkir, məsələn, ocaq hənaz. Qabağında odsa, sən mənaz qılmaq məsələn, məhvim bu. Nə üçün? E, orada ibadət edənmərinin ibadətini okşayacaq. Bakma, ləxsəl namaz qasın. Və bir əzistə və Rasul sələsən buyuruq ki, kim o da olərdən səhirlər. O nəyəl isləm okşamalı və Aydın buyur. Və və və və və və həmçinin ibn-i əmbəs fəriyəllər həmqənin ki, həmçinin nəhliyəni ki, bu bələdə Yəni, e, ocaq qabağında sən namaz kılsən və yaxşı da əmsinə çəkinəsən, sağında və solundan. Ayrıqdır, sağında və solundan, yaxşı çəkinəsən. Necə? Eksik e, O da, siz də o, ortadan inşallah çəkinəsən yaxşı da. Bəli e, Şam əzədə ayət Şam, hə. Şam. Və o, ne dəyilir o? İşi dolmadan inanmama qoy. Heç nə olmaz. İş qaldı, iş qaldı şey. Məntiqsiz görməsən qara. O heç olmaz. Anamın. Əxlaq yəni məh yolu qabağından ətrafıtdı, sən olmazsan. Sonda sonra çəkincən yaxşıdır. Çəkincən yaxşıdır. Əgər imkan varsa ki, məya. Arxaş olmaz. Arxaş olmaz. olsun. Sonra rahmetullah Təməli, qəbristanlıqlarda namazın məhkru olmasına qeyd danışır. Və bu da mühim məsələlərdəndir. Yəni, ibadət olunmaz qəbristanlıqlarda. Çünki burada da bitkələslərin ibadətinə oxşirir biraz. Ona görə məhnyon. Və ki, ne Nə üçün buna görə. Və burada İbn-Omanın heraətində deyil ki, Peygamber sağəsən deyib, E, yani, e, namaz va rusdan ölülarınız üçün də saxlayın. Yəni onlar də namaz qılın. Vaqı da sanıqsa. Deməli, əgər ki namaz qılınır qəbirə sanıq Yəni ölüldür. Yani, yəni bu onunla sakit, mələqə namaz qılınmaz. Ölü üçün namaz qılınıb, o qəbrə sanmaq faydalı. Amma əgər ki namaz qılınır, o qəbirə sanmır, yəni ölüldür. Aynən fərq yoxdur qəbirə sanmaq mənasında. Aydın də və bir dana olar təməli e, canaza namazı canaza namazı qarşanırda qılmaq olar Aydın də çünki biz lədi ki canaza namazı namaz dağil dua dəy öliyə tədən namaz də bilər lügəbi cəhətdən şərii cəhətdən yuh lügəbi cəhətdən de canaza namazı namaz kimi dəyilə amma dələyə isə dua də <coughs> Səhələ Baxqa məsələyə təfnə o da galsın. inşallah inşəələ gələmbəsiniz. Allah